Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom căuta răspuns la o nouă întrebare. Cum era omul creat de Dumnezeu? Care era starea primordială a omului? Creat pentru o menire înaltă și excepțională, Omul a fost înzestrat de Dumnezeu cu toate puterile fizice și spirituale necesare ajungerii destinației sale. Dumnezeu, creatorul, atot puternic, atot înțelept și atot bun, conduce la ideea că starea primordială a omului a fost într totul corespunzătoare scopului pentru care a fost creat, deci o stare de fericire și perfecțiune. Însuși Dumnezeu declară că era bună foarte. Starea omului, una cu totul deosebită în întreaga creație, decurge mai ales din faptul că el a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Prin chip nu înțelegem aici forma trupului. Dumnezeu este Duh, Spirit și nu are trup. Deci chipul lui Dumnezeu în om se raportă la natura spirituală a omului și anume la rațiune, la voință și sentiment, care tind spre Dumnezeu, în care este adevărul, binele și fericirea. Sfinții părinți fac deosebire între chip și asemănare. Chipul se raportează la natura intelectuală și morală a omului, la rațiune și libertate la înclinația lor spre Dumnezeu, iar asemânarea cu Dumnezeu este scopul către care tinde omul în dezvoltarea și perfecționarea sa morală. Asemănarea cu Dumnezeu putea fi ajunsă prin statornicie în bine, depinzând pe de o parte de efortul și progresul spiritual și moral, iar pe de altă parte de ajutorul harului dumnezeiesc. Asemănarea cu Dumnezeu se actualizează prin practicarea virtuții. Ea este starea deplină de sfințenie și dreptate. Este conformitate morală cu Creatorul. Omul era perfect cu privire la puterea lui de cunoaștere. Rațiunea lui era luminată și clară, sănătoasă și fără prejudecăți. De asemenea, era perfect și cu privire la puterea lui morală. Voința lui era curată și dreaptă, supusă rațiunii și prin aceasta lui Dumnezeu. Neexistând nicio dezarmonie între suflet și trup și iubind numai ceea ce este bun, omul putea să săvârșească binele fără luptă lăuntrică și fără piedici. Trupul era perfect sănătos, fără neajunsuri lipsit de dureri, de suferințe și boli, care sunt consecințe ale păcatului. Pe lângă toate acestea, omul a fost înzestrat și după trup cu nemurirea. Moartea este urmarea păcatului. Condițiile de viață erau cele mai bune cu putință pentru om. Trebuie să spunem însă că perfecțiunea omului era una relativă, deoarece perfecțiunea absolută o are numai Dumnezeu. Afirmarea perfecțiunii primului om cuprinde ideea că puterile lui spirituale, nefiind pătate de păcat, erau menită să se dezvolte liber în sensul desăvârșirii. Dacă s-ar înțelege starea primordială ca o deplină posesiune a virtuții, căderea ar deveni cu totul inexplicabilă. Întreaga activitate a omului era orientată spre Dumnezeu, dar nu era încă întărită până la punctul în care să excludă posibilitatea căderii în păcat. Acest punct era numai un scop, încă neajuns. Astfel că omul trebuia să se întărească în bine prin exercițiu și prin har ca să devină asemenea lui Dumnezeu, formându-și o voință, Neinclinată spre rău, ci doar spre bine, ca a îngerilor. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!